أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لذونك ايما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بغنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحسي ثناء أنت كما عثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميدٌ مديد اللهم كن لنا ولا تكن علينا ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أما بعد أما بعد الله تبارك وتعالى يقول يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف لا يسالون الناس الحافه صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنع الله بما اتاه gjëmatën daruar në pas lutjeve tona sinqerta dhe salavatëve mbë Mëhammëd Mustafa sallallahu ta'ala dhe të futë min temën ton të hapo në gjëmanë e kalua temë e cila ka të banjë me një muslimen i cili në atëj që e ka shiknaqër dhe të fatë të jë shiknaqër në atëj që e ke në dhejse sërën gjëmaja dit rëkësaj temët bukurë në ran sin të kohë edhe në gjithë kohat Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedun Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ka dhurgu me Kur'an i krim Kur'an me të cilin ai e bëkoi jeneratë Kur'an me të cilin ai e shpjegoi detajisht për 20-30 Mane funsa Allahumma hel balaght zat un aspi go Ta në të gjithë njerëgjë që ishën rahti për që Allahumme të shhëdë o zëtë dëshmë që së përgimin mëngët nuk e kam lëgë Kuran më të të tëllën Rasulullah a.s. ka edukur gjë në ratat e para në të njëjtën kohë kemi dëshirën e madhe që na hitë jemi hisëtarë kemi hisën tonë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në يعني ذو كوب عن طريق محمد مصطفاة صلى الله عليه وسلم انا كان صير طريق جيري القرآن الكريم التام من مدبوك متصلين اعطاء ابانا دوتا الدريت متصلين اعطاء ابرون دريتنا على الله جل زلاله جل زلاله وجل شأنه ونتكنا في تنسوك الدريتة صلى الله جل زلاله وجل شأنه اذا ارفلقتوه ai hormon aqib bukur deri në gjeneratat e sotme me siguri se do jeton deri në fund hatta yirza allah al ardha w man aleha derisa allah jalla jala u kretok këto ata njerëz mbi të e me fjalë qira hala ma chart derisa allah jalla jala u kretok e albania osian vitë sot as ditë ka fundit deri atar Drita e këti kurani kërimi, drita e këti kitabi, drita e këti islami, me siguri generatë mas generatë të dhe të jëtë nukon të mirë, e non fund ata që të jëtë mirë mirë dhe të pagun, ata që janë të shikër dhe të pagun. Me qëni kënaqër me atë që e ke, ashtë shëndetit majë madhë, nivelli majë madhë e shëndetit dësivit. Dhe me falë, të ajë person që e ka këtë veti, ashtë prezent kulminasjeni e shëndetit fatahë, Ashtë alë prezent, kulminacioni vërtitëve më të bukrat në i muslimonit i cili qërkullon për i fjellimit dërëmbarim, me mirësi, qërkullon për i fjellimit dërëmbarim, me urësi të veta. Sjellë e ati është nivel, sjellë e ati është kulminacioni. Ashtë i bukër edhe i kanë që në i venë aramirë në zdo ven, edhe në zdo në e, i venë aramirë në zdo sjellë e prej sjellëve të ati. I knaqër në ato që e ka. Rasul من حديثه القارئ 16 الذي ذا سجن او قال رواه عبد الله بن عمر ابن ابن ابن عاص حديث بريقيه اتنسمته مسلم و الترمذي رضي الله تعالى عنه كفه قد افلح من افلم كفشتو من سيغري اي يري بريوزر تلك كالاسلام ده فت مشتيا واجبيه دتيره ابارشنكا që ti t'kishe kalu prejfeve qëra në islam këtë problem t'a keshë vendosë për shkallë se gjithat mirak gjith rojëllin të kësor me tanët mirak që i ka më enda ta jafë allahu dhëllë dhëllë dhëllë dhëllë dhëllë dhëllë dhëllë dhëllë dhëllë edhe nuk i kushtën gjo mirë për ti jemen i fejt prejfeve qëra nuk i l'islam e këtë e këtë në këtë në këtë bët t'ishe i bindur Apo në ka dhe eflaha, men eflër, vetëm një grup janë të shpëtuar, ato të sidhët janë një flanë. Këtë problem duhet me vendosë masë pari, djali, baba, vajza, gruja, reja, nona, nina, studentin zonë se i quni voglë fëshnja, këtë problem duhet vendosë. Për shkartë se me shpëtum janë vetëm muslimanët. Tash unë e di, lindin dhisa i dhejë të njërë dhejë të bashkohorë, dhejë të hoxha, Dhe përgjësi pa e thot më kërësi të shpatuar janë dhe të muslimanët. E ku janë muslimanët sëpë? Interesanët ashtë, interesanë se këtë fjallë njën të i muslimanëve. Fët ku janë muslimanët? Nuk sëpë ku janë mundë, përshemë. Fët ku janë muslimanët? Se kërë paramendonë vajatë të muslimanë, që ashtu që ashtë, në ashtë, që e rë duhet me që e në të mirë. Përgjësia në dharë, përgjësia në t Që s'i thotë këto, janë muslimanet, ti i jete tregu se ti për djeshin e permesion muslimanët ku duhet me çem e ti et prej spine, jo anke lën çerve, që profet i di ska nuk ka më vend rëgo. Qad aflaha man aslam. Kat shtur, shtati mas, ai që ai shënjë islam. Ua rizqa kafafan. E ai etli për infermizimin këtë ditë, Allahu subhanallahu ve kelam saydud. I ka lan Allahu subhanallahu sa i duon, kë anash patën? Kë anash patën? Kë njerëz në siguri janë shumë afër kalimit me notë të bukura në këtë votë edhe në votën tjetër. Kjo nuk do thot, se më simulon i ban më pas shumë. Jo më simulon i ban më pas shumë, apo do bëhet me diçë ka përgjësi shumë. Ajo se këtë votë ka pasur i parkut, me siguri se në atë votë nga herat përmit arfuesve përgjigjet. Ajo se më të dy kanë vërtetë një arë në këtë kohë a i vetëm për një ardhë dhe të përgjidjët. A i filmi ka pas një palt në këtë dhe për e pasëriës, a i vetëm për a të përgjidjët. Ato për këmë kujdes, ato që i kanë vetë katë nërmoni dhe datë. Për këmë kujdes shumë, të dhe më më, më përësit <të> dhëm dhëm i muë, faqënje më atë i tanke dhe më dërmonë dhe me 7.000 jam, a kejtë më që të të të të të të të të të të të t edhe gjëmatit të më manë funë kishë harru me, i toshem ka porositaj. Se shtash ato porosit që ka i kemi i, i harru në funë dërësin. Fa, për shkojnë e lëvatsinë, si t'i kapë i dhjamija, kur dhumë atlamoze, për i manë dhima. Unë kishë harru. Kur dola prej gjëmije, më më më tëpë. Më më tëpë, kur dola prej gjëmije, se ja kam hongë në manetin. Kam harru. Shkojnë e në shpitojnë, për e gjë që ta abonë. Ja më duhetu juën abonë, po e donë më s'u trequ juve. Ai fukara, ai smut, ai çis duhet menjëherë fukara, ai varfuri i cili duhet dinse, duke qai vënë në xhamia, i duhet të dalë me, dal me libër realitet, si zengjivi, çis duhet në orën e xhamisë me u mësujë çish lipat, fukara do në orën e domo me u mësujë çish lipat. A është vërtet ajo? E vaj ditë në ardhe e duk këtu. Se duash të qeshë pa tani me gjeni eduku, apo më kujdes fukara me gjeni eduku? A i më të bani këta, i mërë diqin mark, edhe u në më tëjnë këtu në tëjnë dhisa burra, i dhe e të hodja, lajmë rejë për muë, sot se une kam një pare, i fanë ato jos, lajmë rejë gjo, e po ku i mërë, a i diqin mark, që mi dhe a muë pra. Ki, ki i vërëpër, ashtë i smutë, ki i vërëpër ashtë i smutë. Ki me ndonë, se më jakimi pas, ki ka që që magja ka pas, bërës ma shumë se diqin mark, eshtu më ashtë me E prave është të jamia kaq e safar, safar i më. Po i varfër, i dobët, i i pasanik i dobët, ku pse i dobët pse ai është i pasanik, nuk i edukon jamit çishifat, edhe si i varfër nuk i dukun, nuk i dukun jamit çishlifën. Qëndarë grupi sahabë ansar të Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, i kanë thonë, "Narati ya Rasulullah," ju kanon. Kanë thonë, no, "Ya fala ya no Rasulullah," ju kanon në këtë gjë ka qen lavh ala rasul allah sallallahu alaihi wasallam yuqalan ala rasul allah sallallahu alaihi wasallam hatta nafda ma inde yuqalan dirisan magazin e beytul malit musliman ne medine nukame kurjo çartshom nje ne presitive si soi nje hera ka shkurr fitin e avat ku ishi jo musliman fa uura aslimu fa ufi si amim kalemi islam te gjith se mohamet i thit ka e dini sa Muhammedi për jipke, jesu shtokët e tona, sosial për në përmëqë, sa 300 miljarën, me 39.000, për me ima gjallë, sa Muhammedi për jipke qatë shumë, sa që ima njeri kur pashë një i varë për së më bakë. Kej që fisë i kanë kalun islamë, kej që fisë i kanë kalun islamë. Ne muslimanët sëbë në lamëshin e të okës, ne muslimanët, ne muslimanët e së ditë. A me mdojnë njëzit ato një miliard e qimë musliman, se muslimanet nuk kanë mundësi me pas një kësimë agaze, me prejtësinit dalin bilarët e me pas miliard njëzit shëndrojnit i kalojnë i këthajnë në islam? Jo, muslimanet e kanë këtë mundësi. Ama atoja japin se kofështit zëlogikë në ndonën dëcin milion dolar lorat, atoja japin 4 miliard dolar ekonomijës në israelit për me ngritë, A të alatëjnë 4 miliard dolar me një vit e këruminë në Rusijës të cilën e kanë hangër njerëzit vatë, ka qemi e ngritën, e kanë hangër, unë të ngritë, ja. Për halab, bindje, le këto, në ashtë, në ashtë, i këto, i këtë largë, e a ndatë këto gjithë mërë, këpët gjithë e bëshë. Në popële në tonë mërënda, këto në popële në tonë mërënda, në arë një njëri, një musliman, një besimtar, prej larg e Me në thamë qëto, a kemi nevoj për dhe në indihëm që ne në lëndhërë të juve e kemi ndorën tonë me avdhën, që së në armëtit dikush, ka për si musliman, që ka e në Armenja, a kanë let dikush me në vej gjithëm dhe tonë, po vëllë, kemi nevoj përket, përket, përket, përket, a kanë let, onë të ju thamë me përgjështi se nuk e kanë let, nuk e kanë let, se musliman të tonë këto, thëjnë. Ne edhe nuk nga duhet halë që kështë nga ja për nga gjithë. Ne edhe nga dhe të bëjnë, orë nga pra. A dhe orë nga me bëjnë pra. Jeni, të tjerët i kanë fërë dë bingët, të tjerët i kanë fërë dë bingët, në dhëmërën e muslimonet, kësë qëtërës banë me nga ndihbu. A fjalla është kër njerë një të amniqë, Këti popële të cilët kanë dëshirë këtë i popële për vlazëreve mos me qenë ndihmumë, por nuk mujnë me hinë mes, me bojë ndakë, vetëm në përmetë kësa e mënire. Vetëm në përmetë kësa e mënire. Tije, me të bëjnë tëje sa a i jote isë banë me të ndihmumë. Me të bëjnë tëje si musliman se i jote isë banë me të ndihmumë. Se a shka sfojnë gjojnëtoni sa i jote. Vlazër të ndërua është t A thonë dëri kur Dëri sa kanë mundësit me pas Bejtël malë, magaze Me pas pasuri Për shambu Sot gjëmatin dhe rua Me qenë se bëta islame E pasin dhe petrol Ja japë në siman në jashtë a vendit Këpër petrolit prodohet Ja japë zë zëqatit Zëqatit petrolit nuk ashtë si zëqatit vanve Zëqatit petrolit nuk ashtë si zëqatit lodve Van të kanë 41 zëqatit Lopë të kanë 3, lopë në dole filon të eftë e ta në shkojnë puna marë andena, dheve të kanë kas dheve një mosherë Qamokës ka zë qafis Livani së ka zë qafis Korea, Emanis ka zë qafis Pasurit, parët e kanë dhe gjimës nja Këtu me rarë A to në 20 një skallë, duka për diqë ndërhem Filon zë qati Sa ka zë qatë në petroli Te gjesa pasurit një islam Te së vëslam në në toksore Allahu dhëllë në zëralu ja ka boj zë qatën e kam një zëtë përqim aso që ti për shembol të endërtu shpi në tone e kje gjithë një qip lira dhe kje lapit një qipit lira shumë përdojnë pokull pak me e pa me kazën di kanë të punin dhe një are gëme a i tërën përna marë shirën se për belbishka mara e si do mëzën i temeli vëzën kër për ishët njërë dhë të japin si i të kapak e dë nja i smut dë nja i smut me i dalë dhe nj në atën se helbet për esha dikush dhe njërën e ka punur në rrën e rrën e rrën ka dalë qip grik qipi, i marë, grik qipi më në harë e ka vleku punën dhe ma si qip shti këtu mrejna shti këtu mrejna ku me ditë se shkadel edhe ka zonë me u tërqehë me u drirë, yeah. me folë me dhe dhe leken se une dhe, shna, une, une dhe thjema i shka e pata këtë na fak kure ka heka të qiremidur e trashat gure në më përmi qip shka me qenë ke Me dësh të më vaja mëzo. Jo, Allahu jam. Ai ai ai tipi ka qenë për duhan, çaki shejerman. Ato t'lesh të thonë moti kur kanë dash duhanin me xhapi qeverisë. Këto xhipë kanë shtiturë më vëni kanë nikë kanë xhit nës bajim. Nuk e le kërkusni vojit mal xhipin milionan toftu me xhe. Jo, ato fund kanë qenë ai ti lon ti gjenerë mi xhe di ku para të tua. At kando. Nas nas nas në monier, nas në monier. Era apo që lan flam në komin të i jojnë atësh ka i kanë nën 50 vjetë. Ta kenë ndërmen apë janë gjithë vërri emni sultanit apë janë gjithë emni vërri vërri magalit apë janë gjithë vërri kalit ku me bitë kresora a i poven për i mërë a i shka i kalion, të poshë shkojnë kutura rallë harë ndonë, pra, rallë harë ndonë po vetë ndonë, të jetë të kishë nërmen të aditë shkata gjojsh inshallah këtë ka njën e gjojnë, është pasoni e mëllë aditë shkata gjojsh këtë jetë më të mëtët, 20 Doqnor ndu kem musliman nëse veçëata një jet për çdo kohë. Çka ka në Armenia vetëm një burim kollaj prodhon niche 25 milion litra në ditë. Nikru, një burim, niche 25 milion litra në ditë. Niche 25 milion litra bën niche 25 milion mark. Niche 25 milion mark rrizet për çim ditë banë veçëata sa bimëron. Për çka ka në Armenia për një jet, e një burim e Sahabuli me Salibi e sa qoa të sa Katre sa Bahrein e sa Omone, sa Saudia, sa delse la Sairon, sa, sa, sa, sa Irak. 20% dhe qatë Shka ta mërmenja A ka të musliman fukarat në botë Ska musliman të varë për në botë Ama kur në janal mi haku njën i qetrit Kur në ha në pasurin njën i qetrit a dhe qatri Së të të hajë i dhe qatri Këja unë në pasurin i fukarat Ja ke vend të i gjepi Dush me dit Ja ke vend të i gjepi Me zhë se ti e ki fitu Je haj Dush me dit Dush me dit Dush me dit Dush me dit Dush me dit Dush me dit Dush me dit Dush me dit Në një zëtë përqimë të kishë muslimen përkara. Po kejt me dhe, kejt me da. Sikësëllë i muslimen ka helikopterin dëmaqini shpijës dhe jetën, qa që ka pa që një ndurë të muslimenve, edhe sikësëllë i që një vogël e ka një bëmvej 580 dëvoglit. A dëmaqinet e shpijës kejt ka e nda për dhe një ka helikoptera. Dhe të privatë. تكش مسلمان تكون تسرين دور ام شاف تأبرا ام شاف تأش تكش پر دريني ام شاف تأش تكش پر دريني ما يكون عنده من خير فلن أداخره منكم أو فرسول الله عليه الصلاة والسلام وره بورا يوت سلطان ويغاش درساس مات يغاش من فكه مو مدية سي ما پاس فاس خلا يمكشالون كي سو نبشاف جان تسرين بيت المال من الاسم مذبوكيث Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakri ishte djyeta tramuje nan dit xhalifa ar er regjenti i liban i dha prej bejtu el malit ndonjëri jonë kiskaliu ka bejtu el mali ku ishte mbikëshirës Abdullah ibn Zubajri fa ya ya babakar fa dera bejtu el mali bejtu el mali do me qenë banka financiare e shtetit islam fa bejtu el mali dera ishte qel E mubafik ka thon, dera kisnaf kramkra. Fa unë kam lënë, pa mbi e kam. Ve diçë rastin, unë kam lënë. Nëse je lënë derën e bankës sel, po s'ka xhamrena, atë kam lënë me timan e këtnë akshan. S'kam seli. S'kam dëngjon fauta, s'ka kur dëngjon. Soi njerzit të tinëm dëgjojnë në dashin bashkëhor. Çfarë shteti marrash ai shtet ashtu? Donkën qendrore e Lecë, e Lecë e pra, ç'stë dëna me bëjë si, e leha apo? E pasfarë pra. shtojësi ka më sjon kur javra. A tash ti nuk jam kalif njerëve të parë, deri i parë që ti aurejune, ja etore vajt vram kur shkoim në liftën Banka Nema, nuk ka momentalis parë. Po më e ku janë paratë mia. Ku janë? Unë thonë ani marr ti las ndonjë gjë. Sot kam, e ku janë qoftë unë shka i las ku janë? Skak. E po mirë po të thjesë tash, pra. Çao bon ka asaj zgjismet me dine deri atje, pse s'kesh mrena e kje që së pëbaj kja pa e po kje që dërën mshële ka dhe atës ka pare shka ka kje dalim pjasaj e që shka ka dalim gjematin dëruar ajo banki ka pletsur shpirëtateve i ka qetsur shpirëtate mësimanve ka kri nevore kurse kje banki ka mbil parët ti nevore e ta krire një dita ajo parët e dheta i ka vënd kje parët e tuva i ka mbil kje që kujdes kje që kujdes ku jetë u jetu edhe ku duesh me jetu shtëve ku i desim si mundët si mundët a ka përgjigje a ka therë banka së në njës di kanë me unë prej pasienta dhe shka i ka pas, prej partnereve shka i kanë kursi përën, prej kursi dhe në datë a ka therë di kanë në bank me unë dhejtër i filialës me i thonë se përket shkat, përket, përket, përket përket përket përket përket përket përket përket përket përket përket për një me pashë zotën për që i kam unë e traktore të shpia për të i ha përë si duzhe në patet me ble për mirë që i kam unë e patet të shpia di patet të, nejë, të të ne për atër të një më një për të i ha përë dhe ma si duzhe me ble kapot i kam du dhe të fërë se a mi përë të tua që asë qka të du në ti mi e përë të qasë unë shka të du si stëb e në prapë kë njëri jonë ashtë i knaxur Trap çinjëri jonë është i pushuar. Trap çinjëri jonë ka sistemin islamik për të asnjësh i dogat pasi on mbrojtësorë, por çu ti kibon, çu ti kisë të drejtë. Çu trap, trap anë shikëllor. Prapa anë paitim. Prapë i bogët mirë. Sa ja babakra ne ardha për fresk. Beitul Mal ispia kisnat çelta kam lon vet. Ja kam dhertë ta muslimanëve këth. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas mbusus. Fa o burra Më qenë se kishë pasë halash, kamë u odonë, kamë pasë një odonë këjtë Nuk e më shëfi për juve, jadhja për këjtë Wa men jesta i fëhë, ju i fëhë dhe Allah Fë a i cili, a i cili për juve, a shi varëful i mbrojton A i cili për juve, këndërin që a shi varëful dhe a shi varëful i më darshën A tata Allahu zhelle zheleluhu, do t'ja rritë ndërë Do të arrit ndër, do të thot. Nuk ka as i varfër dinixia ka për qëllim. Nuk ka as i varfër nga thmosh që nuk klen rahat. Ai ka pa don ruk. Not just, tash gadorën ke just, tash gadorën not just, ka turq los sulun prej ati. As i varfër për jo i ndarshëm. As i varfër për jo i ndarshëm. Pramikon darallahu zelzeluhu. Elen ruk jithmonë. Nuk ndaron dhe më fot, elen ruk jithmonë. Nuk ja bën të vudër më u pasë nuk, për ska të ndarje për familje e ka zgël apo ska ndarje hiç. أفرس كان دار فاره إسلامي جماعت underوار كورا كاپرفات سيستيمي لزيشاته إسلامي كورا كاپرفات زيشاته إنسوتي سيان نوك كاپرفاتي مي مي مي مر دي مر كي يجيه مي مي أتشوني فقراه كومي مي مي مي مي نوك كاپرفاتي وكافاني بذكر رضي الله تعالى أمه وصحابه كاي كاقشو من مي جزيشاته الله جل جلالي قراني كريم اي فروسيه محمد النصفاه اي اتفر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فمال يا زكاه اويداس اويدغوار يا سوى تواب الزكاه تقول مال يا زكاه دمفون شوام تشيكن الزكاه تديره شوام تشيكن الزكاه تديره هو جاي كاتوليت امامي كاتوليت كوميسيون دي جاميس خيلي دي جاميس كوا direita me formou Ka drejtë asipas islamit, me formur beleshk, me formur uh, kasa, kasa arka pranej. Lefer arka pranej, a i komisjon, ka drejtë asipas islamit. Gja që me e dhe nuk nga kalon, se në krye, unë e di që ka kalon. Në krye në popullit dhe shka kalon. Në krye në popullit kalon, qeki shtotit, në krye në popullit kalon, kalon kolaj, kolaj qeki srujes, në krye në popullit kalon kolaj qeki socialnës, qeki i rrimës që ki vodovogu këtë se kalen kulaj, se dërgjava këtë kalen kulaj. Ama nuk kalen kulaj e është ka në shislave, për shkak se nuk e ka praktikun ki popull, me arë të dhera, komisioni gjamiës, edhe ato shën mirë të jëzbim, se sa lëpi kje, sa veni kje, sa pari kje, këtë të dinë, e me të vanë të shëqë. Në alë qëta të nukësën të pusim, që ka keni me vanë dhe qasive, shtuani fjamë, që ka keni me vanë dhe qasive Të nuk parati, katunit, në dal Parafi Ujëska Tunis, në rreth ushqarën për Pasharinin e çetit, katër ditë me zot dialogu, 3 ditë, jo, 2 ditë. 3 iki, jo 2 ka. Natbash Jazz Loret e Jazz në 3 ditë. Ona jonia stavë, jo ja përrova i nipi veç një po, natë filoni Kavica, jonia këll, komir. Aleluja, çë di muzikësonët e jazz-ma çpo delejot ja. A po pasë emja ma çito dija i li shoj, që çetë nuk e li shoj. Kjo një një rëmrejnë, të lëvi, të lëvi, të lëvi Ati dhe mëslimanë me ju dhu Jo, unë i kam që ka rëjnë 4 rëtë të vë pa një dele Ur në pra, se taj, ur në pra Për një dele, a dele për ja për pare Jo pare për ja, në që vizit marrë ka një dele Në që vizit marrë, salamu alikup E të hojnë ato të arke e gjamiës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e më ledhin kejt zëqatin e zënginjave edhe zonat vëllëmetare, ka dal, ka dal, a i ka toni jetë të me, ka dal, ka dal, kër të doan kështë menqër, kër doan kështë zhukur, kër doan nështë i manë kështë rrëshëm, kër të doan kejtë a qekë prej qilë qi e u kanë zbri, përshka këta aja qekë qilëore, nuk anë qekë toke, kejtë i zëqatin prej qilë anë, suje so ti, kam derin që më kënjarë të dhera me malip z Këto pasuni këtë Fshat te çësia e 100 milionë komisioni i çësitë e fogsë modën ndarshëm themi vitit çka afër vitit ju thot kemi lehdhen në fundin e vitit në xhami komisioni i xhamit cili i xhamit mor lehdhen me fillim vitën do ta shkërtojm programin e arkë të xhamit saka shatë social bashë me faturi kandall sindikati çësitë të çan të janë në zonarë çësitë çdo ka fikuat me lëkura çkra çkra zona vonësarë 18.000 mark, elhamdulillah. Ku shonë hejsh këta? E në hejsh filoni dhe jo filoni në katonë. Jo bojmë apel, kështu filon kuna, jo bojmë apel, të gjithë qunave, të cilët janë në gjimnazën kumano, jo bojmë apel gjamia e slupçani, të gjithë të dhejnë të me të fshatit, të cilët janë nga përru në me në stetën, të nuk kanë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Na i kemi nëndësitë të të në nështë të gjithë shuna me prejsepçalit shka shkojnë gjimazin dhe prejsepçalit në kumë a njohë apo shkojnë shkojnë në përmullivertete kemi nëndësitë me istipendu matë mirë prej ative kemi nëndësitë me istipendu me modestien në er të nërë matë kansë, matë mëzveçmit e ratëshka i ka njohë dhe në matë lanta a këtë pak të para a zë të para pak Pas dobara, dobara. Ja, mos e jamë adresas. Vazdon për studenta që janë Universitetet e Islamike në Bot, vazdon për shkencat e sakta, për ato gjë që studojnë. Jo, se nuk janë muslimanë vetëm ata studenta që shkojnë në Al-Azhar më vo. Po musliman të të. janë musliman të gjithë që mëtojnë. Janë musliman kë të gjën. Kemi nevojë për gjengtelog, shkollë të shkuar. Kemi nevojë për fizianta shkuar. Kemi nevojë për matematik, matematikianta shkuar. Kemi nevojë për social, historik. Kemi nevojë që të na shkat punojë punojë më në mënyrë institucionale për me formulin institucion duhet të parë, për me transfer gjë mbavantë çakt, për me pas, para fondit me vonë zona vullnetare. E këtë kënd mundet me bënë fshat në më mënyrë të avat. Këtë kënd mundet me bënë fshat në fuqinë e lëkë të shoqëta fshati blash, edhe tani ai çuni, i cili ka shkuar me sëmundjen në Tiranë, edhe në Tiranë kush e bën shumë kush kush, kush kush e bën e din kush e bën me ta bën fshat se në Tiranë është një qitet, një më një shtet tonin, me varferi, mirë po, përshkat vizitmena dhe të mëaj, edhe surmën dhe tjashtëm, për me investurë në vendin tërë, është një badajë është 400 dolarë mëjtë, në Londën është traqën e 50, në Berlin është 400, në Kajra është 250, në Singafor është 300 dolarë, në Japan është 500 dolarë, në Tiranë 400 dolarë. Qka e alë në Armenja, A mund të dashkolloj dikull për ju me gjalën lehtë të tërë inshallah në universitetin tonë. Do ta keni vështirë burra, ta keni ngërmen, do ta keni vështirë. Ju nuk do ta keni vështirë për çetësen, për shkak se naq çetë ku ka universitet i vendi i rastet. Dhe do pas kujdes, edhe aty do çdo gjë është trajt, right. do ta keni vështirë. E pra aty do me mendu çish herëtra, duhet me mendu çish herë, si ne diz me mendu duhet me dëgjuar çka dimë me mendu, edhe ta prezanton sa më drejt problemin. Urna pra. Urna Allahu ya midaşa. Këto këto këto këto është sistemi tënë. Do në holin amualihim tabaka, mali an zekat. Mishkuçi që janë dukur njerëz vetëm me mishku mi an lidh vetëm duke u dhënë sfar sfar besën e ditën. Çfarë? Po mirë, sot ja, se disa unë e di se se zekatin duhet me dhana? Po, po çka kije pra? Unë e di se duhet me dhana, e kam rran bile për sti vet. E kam përstinë e kam e kam heqëta vet para të vet duke bile ela, elash. Kështu s'kha në islam? Në islam kërë Zdë gjëhën të avullin Jash të asaj shkha në afile Këshkurëti Zdë gjëhën të avullin Jash të asaj shkha në afile Nafile s'kha në afullin Nafile kam shakt Këtër Jabne Adem Inneka Intabzulul Fabna khayru lëk O ibiri adebit A të shkha sënë të dë dërstët Me rënd A shkha sënë të dërstët me edhan ashtë për ti e shumë më mirë për qatë a i hoxha nda mas a i hoxha në sham a i hoxha i ma rahmetullaj ali ka vdik kër e thëren më një iftar për e iftarave të muaj kështë e kushtu iftari ditha mija lira para njënët minutave para se të bat ko a iftarit a i iftarët, piti shok të vart për shka thunin këtë citet 6 milion zëm a i piti shok të vart shka thunin këtë citet 6 milion zëm A ka njerëz, alamar, më nje çka njerëzi çit ka në anglisht. Far mutlak ka. Far i them këy më çënjati. A ka mund si pak një ka qore me ufresku me unë gjallë pak se Unë e kam kujtu se hoxën me dhe e qishë beshi A i thot Allah i lishën që eshma pia gjënal të ne beshi I lishën esh që eshma pia gjënal Qësë të vingët i ka pas Se qështu i ashtë të gjamirë si kanë tonë gjithë mund Se hoxë ashtë njeri ma i mrapametun Hoxë ashtë qënë si mrapametun njerë Me ndëgju atar kejtë potën e qënë të masë Jo jo jo jo, jo vlerëm ndëruar. Nuk ka shoxhar. Me çejëzozo an sai, pa, më pas, më pas kënumi, i kishte bëtit shkolën paq mangat, diko nuk i kishte kal larg, nuk i kishte kal larg larg vendit apo në përllog në i padrumi, në përllog në strah. Po jerrfet, në akcionë sipër Kalhin. Kalhin lakcionë sipër, për mes 60 se të natë, na kuzo çetre për me suksesin, për atë që smunda unë të baj, ti i pa të fajë, se fajet, bon. më nështë mi pas-pas të i fajë, unë e kishë në bërë. Mëllaj Kupi. Mëllaj Kupi i ka morë 40.000 mark, i ka morë hajjive në autobusin viti në altë e katër, kër i ka onë hejstërin hajja gje, i ka morë 40.000 mark hajjive në samull, ka dash me ik. Mirë për Joni Mekar, specialistisht e konë shumë i marë, edhe nëso ka nësa mërë pinë vatan gjadhe, pite vatan gjadja pinë vatan gjadhe, të haksaraj, për të haksaraj në kapikunë, nëmbarën pas, nëse lëfë aqësëm edhe lësë, janë dipu nga qa veç unë nuk lësë tërka një bëzedurit por unë jam i gatë që më bëzedur e pra kur dhejë, ka dhejë se hey, hoja, ye, bisedu, e hozëa jo nuk lësë një bëzedur por ashtë i gatë që më bëzedur e jam i gatë që më bëzedur e jam i gatë që m